פרק ה. אחרי כן היה חג ליהודים, וישועה עלה לירושלים. בירושלים הייתה בריכה על יד שער הצון, שנקראה בית חסדה, וסביבה חמש אכסדראות בעלות עמודים. באכסדראות אלה שכבו הרבה חולים ועברים ופסחים ויבשי איברים, בציפייה לתנועת המים, שכן מלאך אדוני היה יורד לעתים מזומנות אל הברכה ומניע את המים, ומי שירד ראשון לתוכה לאחר תנועת המים, נרפא מכל מחלה שהייתה לו. היה שם איש אחד, והוא בחוליו שלושים ושמונה שנים. ישוע ראה אותו שוכב, וידע כי זמן רב הוא חולה. שאל אותו, אתה רוצה להיות בריא? השיב לו החולה, אדוני, אין איתי איש שיטיל אותי לבריכה בעת תנועת המים, עד שאני בא אחר יורד לפניי. אמר לו יהושע, קום, קח את משכבך והתהלך. מיד נרפא, לקח את משכבו והתהלך. אותו יום, היה יום שבת. אמרו היהודים לאיש שנרפא, שבת היום, אסור לך לשאת את משכבך. השיב להם, זה שריפא אותי, הוא אמר לי, קח את משכבך, והתהלך. שאלו אותו, מי הוא האיש שאמר לך, קח והתהלך? אלא שהנרפא לא ידע מי הוא, כי ישוע חמק, בהיות המון רב במקום. לאחר מכן, פגש אותו ישועה בבית המקדש, ואמר לו, הנה היא נרפאת, אל תוסיף לחתו, בן תאונה לך רעה גדולה מזאת. הלך האיש וסיפר ליהודים, כי ישועה הוא שריפא אותו. לכן רדפו היהודים את ישועה, כי עשה זאת בשבת. השיב להם ישועה, אבי פועל עד עתה, וגם אני פועל. משום כך, עוד יותר השתדלו היהודים להרוג אותו, כי לא רק שהפר את השבת, אלא גם אמר שהאלוהים הוא אביו, ועשה עצמו שווה לאלוהים. ענה ישוע ואמר להם, אמן, אמן, אני אומר לכם, הבן איננו יכול לעשות דבר מליבו. זולתי מה שהוא רואה את האב עושה. כל מה שעושה האב, זאת גם הבן עושה כמוהו. כי האב אוהב את הבן, ומראה לו את כל אשר הוא עושה, ומעשים גדולים מאלי יראה לו, כדי שתתפלאו. כי כשם שהאב מאיר ומחיה את המתים, כן גם הבן מחיה את מי שהוא רוצה. האב איננו שופט איש, אלא נתן את כל המשפט ביד הבן, כדי שהכל יכבדו את הבן, כמו שמכבדים את האב. ומי שאינו מכבד את הבן, אינו מכבד את האב אשר שלח אותו. אמן, אמן, אני אומר לכם, השומע את דבריי ומאמין לשולחי, יש לו חיי עולם, ואינו בא במשפט, כי אם עבר ממוות לחיים. אמן, אמן, אני אומר לכם, תבוא שעה, וכעת היא, שהמתים ישמעו את קול בן האלוהים, והשומעים יחיו. כי כשם שלאב יש חיים בעצמו, כך גם נתן לבן, שיהיו לו חיים בעצמו. גם סמכות נתן לו לעשות משפט, כי בן אדם הוא. אל תתמאו על זאת, כי תבוא שעה. שכל שוכני קבר ישמעו את קולו, ויצאו עושי הטוב לתקומה של חיים, ועושי הרע לתקומה של משפט. אינני יכול לעשות דבר מליבי. לפי מה שאני שומע, אני שופט. ומשפטי צודק, מפני שאינני מבקש את רצוני, אלא את רצון שולחי. אם אנוכי מעיד על עצמי, עדותי איננה אמת, יש אחר המעיד עליי, ויודע אני כי עדות אמת הוא מעיד עליי. אתם שלחתם אל יוחנן, והוא העיד על האמת, אך אני לא מאדם מקבל את העדות, אולם אומר אני את הדברים האלה כדי שאתם תיוושעו. הוא היה הנר הדולק ומאיר, ואתם חפצתם לשמוח, לשעה באורו. אך אני, יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן, שכן המעשים שנתן לי האב להשלימם, אותם המעשים אשר אני עושה, מעידים עלי כשהאב שלחני. והאב אשר שלחני, הוא העיד עלי. את קולו מעולם לא שמעתם, ואת מראהו לא ראיתם. דברו איננו שוכן בכם, מפני שאינכם מאמינים לו, לזה אשר האב שלח אותו. אתם חוקרים את הכתובים, כי אתם חושבים שבהם יש לכם חיי עולם. הם המעידים עלי, ואתם אינכם רוצים לבוא אלי כדי שיהיו לכם חיים. אינני לוקח לי כבוד מבני אדם. ואולם אני מכיר אתכם, אין לכם אהבת אלוהים בקרבכם, אני באתי בשם אבי, ולא קיבלתם אותי. אם יבוא אחר בשם עצמו, אותו תקבלו. כיצד תוכלו להאמין בשעה שאתם מקבלים כבוד איש מרעהו, ואת הכבוד מאלוהים האחד אינכם מחפשים? אל תחשבו שאני אטען עליכם לפני אבי. משה, אשר שמתם בו בטחונכם, הוא הטוען עליכם. אילו האמנתם למשה, הייתם מאמינים לי, כי הוא כתב עלי. אבל אם אינכם מאמינים לכתביו, איך תאמינו לדברי?